To už jenom takové malé zakulacení dnešního dne, ale má to velký dopad, když se nám ta meta dobře daří. Zůstane nám to mnohdy celou noc a probudíme se v té atmosféře i příští den. Mám tady takový text který se trochu hodí k té meditaci metá. <kly> Jeden člověk zemřel a náhle se odstvěl v zářící sféře. Pomyslel si, hm, pravděpodobně jsem byl lepší, než jsem sám usuzoval. Krátce poté se k němu přiblíží zářící bytost, která ho uvádí do královské hodovní síně s dlouhými stoly obtíženými nepředstavitelnými pochoučkami. Je mu přiděleno místo u stolu a spolu s mnoha ostatními a hned je mu servírován výběr prvotřídních jídel. Jakmile ale vezme do ruky vidličku... Kdo si se k němu přiblíží ze zadu a připevní k zadní straně jeho paží neohebná prkénka, takže nemůže ohnout ruce v loktech. Ať to zkouší, jak to zkouší, nemůže jídlo přinést do svých úst. Všem ostatním se vede stejně. Každý zkouší dostat kousek jídla do svých úst, ale nikomu se to nedaří. Náš člověk posléze z maten vstane i jde ke svému uvaděči. Vždyť tohle musí být peklo. Ale co je potom nebe? Jeho zářící průvodce ho vede do jiné královské hodovní síně. Všechno je tam stejné. Výběr nejlepších pochoutek... Každému jsou servírovány nejlepší jídla a nápoje. Ale i paže všech účastníků u stolu jsou podvázány neohybnými prkénky. Vše je úplně stejné, jenomže v této síni každý z účastníků hostiny dává jídlo do úst toho, kdo sedí u stolu naproti němu. Tak to je trošku o tom, co je to peklo a co je to nebe. Hynek natáhne ruku a ťukne do vypínače. Tak to, co teď chceme vytvářet, je nebe. <laughs> Nikoliv peklo. Rozpustit trošku ty hranice. Mezi mnou a tebou. Mezi mnou a kýmkoliv ostatním, kýmkoliv jiným. A na to je meta právě ten nejkrásnější způsob. Zmenšit ty hranice. Dotknout se ostatních bytostí, vidět na ně, cítit je. Meta, která srovnává ty rozdíly mezi, mezi bytostmi a vidí právě v bytostech to dobré, nalézá v nich to dobré. Jako voda omývá dobrého i zlého, aniž by činila nejmenší rozdíl, tak i naše meditace metá. Má směřovat k příjemným i nepříjemným k přátelským i nepřátelským vytestem stejnou měrou, aniž by činila nejmenší rozdíl. V tom prvním večeru jsem říkal o tom startéru. Vzpomenout si nějaký příběh, nějakou událost z vlastního života, nebo i ze života někoho jiného. kdy, byl, kdy bylo takové štěstí, takový zážitek štěstí a volnosti. Takový hlubší dotek s podstatou života. A necháme opět vyvstat tento zážitek opakovaně v naší mysli. A hlavně zesilujeme tu atmosféru, přijímáme a znovu oživujeme tu atmosféru, která to provázela. Jako tenkrát, tak i teď, ať jsme šťastný, ať jsem šťastný, ať jsem šťastná a volná. Je to tak jednoduché. Jenom schodit tu, tu zátěž té sebecentricity a egoismu. Ať jsem šťastný, ať jsem šťastná. A opravdu to tak mínět do opravdy. Můžeme si představit někoho, koho si vážíme, koho máme velmi rádi a posílat metá tomu člověku té bytosti, ať je šťastný, ať je mu dobře, ať žije v harmonii. si může představit svého dědouška, někdo si představí Dalaj lámu, to je jedno. Jako, koho máme prostě rádi. Ať je šťastná, ať je šťastný. A můžeme si představit další bytosti, které v našem životě měly velký význam, od kterých jsme toho tolik dostali. A můžeme si připomínat jejich podobu, jako kdyby jsme viděli fotografie. Posílat jim respekt, vděk a lásku. Přátelství a ochranu. Veší bytosti, třeba i zvířata. Ať jsou všichni šťastní, ať se jim hezky daří, ať má jezký život. Vybavíme si svoje dobré přátele. Ať jsou šťastní, ať se jim dobře vede. vé obličeje se můžou vynořit před naším vnitřním zrakem. A zářit přízeň a dobro všem, kteří se vynoří před naším vnitřním zrakem. I neutrální bytosti, ke kterým nemáme žádný speciální vztah, ale kdyby. které dobře známe. sousedí a kolegové. Lidi v obchodu a listo náš. Ať jsou šťastní, ať mají hezký život, plný harmonie a významu. A můžeme nechat vyvstat i podobiznu člověka, se kterým máme jisté problémy. Podaří se nám i jemu poslat přízeň, vlídnost a laskavost. Ať je on, nebo ona je šťastná. Ať se jim daří dobře. A můžeme si vybavit různé osoby, se kterým jsme měli v životě jisté problémy. Podaří se nám zlomit tu antipatii a to nepřátelství? Aby tam probleskovala nějaká taková základní přízeň, základní napojení. Ať jsou šťastní, ať se jim dobře daří. můžu se vrátit zase ke své vlastní osobě. Popravdě řečeno, směsit všech možných různých charakterových vlastností, některé na sobě máme rádi, některé na sobě nemáme rádi. A tak si sama sebe můžeme představit jako rodinu s velkým počtem dětí, některé vzorné a poslouchají jiné naprosto zlobivé a nesympatické. A přesto je to jedna rodina, která patří dohromady. jak si sama sebe můžeme představit jako skupinu, jako rodinu u stolu, u večerního stolu. Ať jsme všichni šťastní. Ať máme spolu dobrý život. Patříme k sobě, patříme dohromady. i ty problematické součásti naší bytosti. Když je budeme hledat, hned jich najdeme celou, celou paletu. Ať jsem šťastný, ať jsem šťastná. A opravdu to měnit. Žádný prázdný slova. tak si můžu představit jako zlaté světlo, které prozáří všechny ty bytosti u toho společného stolu. Prozáří všechny od hlavy až k patě. Zlatým světlem lásky a přízně. Integrace. Mohu zářit to zlaté světlo i navenek. Dám tady všem navzájem zlaté světlo přátelství, ohledu a respektu. Ochrany a laskavosti. Ať jsme opravdu šťastní, ať máme smysluplný život. A nejen my, i všichni naši přátelé. Všichni ti, které známe, se kterými se setkáváme. Velká rodina, opravdu. A přátelé našich přátel. Ať jsme všichni šťastní, ať žijeme opravdu smyslu plný život, plný radosti a poučení, poznání i lásky a soucítění. A tak si můžeme představit z našeho duchovního srdce v prostředku našich prsou, jak vychází zlaté světlo do všech směrů a šíří se celými kontinenty, celým vesmírem, ať jsou všechny bytosti, ať jsme všichni. Opravdu šťastní. A díjeme v harmonii a v vzájemném pochopení, v vzájemném respektu. Bez nenávisti, bez závisti, bez hněvu. Jsou všechny bytosti šťastné. Bhavatu Sabamangalam, Rakantu, Sabadevata, Sababudhánu, Bavena, Sadha, Sukí, te. Bavatu sabamangalam mangalam rakantu sabadevata devatá, sabha dhammanu bávena, bhavantu te. Bhavatu sabamangalam mangalam rakantu sabadevata devatá, Saba sanghanu bávena, bhavantu te. a dobrou noc. Jen to ještě chvíli nechte zářet. Celá nesmírnost. Budete ulehat dvě, dvě polohy, mentální polohy Budha velice zdůraznil, buď to všímavou pozornost, anebo polohu metá.